Минавам на третата лекция. Дяволът. Как съществува той? Кабала казва, Бог е дал част от енергията си, за да създаде силата и полуреалността на дявола. Той е дал част от себе си. Част от енергията си. Разбира се, това е замисъл. За да създаде силата и полуреалността на дявола за своите цели. Разликата между Бог и дяволът е в степените на дълбочина и могъщество. Дяволът е в ръцете на всемогъщия Бог. И дяволът няма избор. И когато Бог позволи на дявола да действа, той действа Бързо, точно, силно и без избор. Виждал съм как дявола изчислява такива катастрофи от предния ден. Знам по учителя плана. Човек си мисли, че има спешна работа за София. Тръгва с голяма скорост. Ръцете му са изместени. Завива рязко надясно с около 150 км и лети дълбоко във витиня и много други примери там, докато падне и така нататък и така нататък. Защото това е план. Човекът вече е закъснял. Обичал е прекалено много удоволствията, злото и скритите нечисти неща. Времето е изтекло за промяна. Ще се уча родците в другия свят. Доколкото... Разбира се, може и да не ги учи, защото ако няма от земята или в другия свят някой да го обича по особен начин, той, както казва учители, ще бъде нито в другия свят, нито в този свят. Ще виси в въздуха. Има такива много умрели, които нито са тука, нито са там и положението е трудно. Така. Дявола действа там, където няма истина. Тоест, там, където работи, застоят. застоят. Бог и дяволът са две сили. Бог е мощна и божествено творяща сила, а дяволът е малка, отрицателна сила, работеща за Бога. Те са просто общност, скрита в невидимия свят. Те са в единство. Имат общ план. Дяволът е малката отрицателна сила, лишена от свободен избор за разлика от човека. Например, ако дявола и демоните се разкаят, никой няма да им приеме разкаянието. Тяхното разкаяние не се приема. Такъв е законът за сега. На човекът разкаянието може да се приеме и той да преобрази изцяло пътя си. Ако разкаянието е истинско, понеже истинско разкаяние означава Голяма метла, духовна метла, духовен вятър на всички тези дяволи. Те могат да бъдат пометени, ако човек е много искрен и пожелай обрат. <към> Тази отрицателна сила дявола е лишена от свободен избор. Тя е създадена без волева, само като инструмент. Просто казано, дяволът е създаден замисъл на Бога, като чист инструмент. Човекът е също дявол, когато заживее в своите тъмни намерения и нагласи. Значи дяволът е дявол, човекът е също дявол, когато заживее в тъмнината си, в своите тъмни нагласи. И в своите зли избори, т.е. в своите тъмни действия. За да преодолееш дяволът, трябва да преодолееш многобройни заблуждения. Дяволът е свързан най-вече с хора, които имат нагласа към злото. Тоест, към злото и отрицателното в живота. И така той се влива в тяхната нагласа, понеже са сродни. Значи така както Бог се слива с любовта на човека, истинската любов, защото са родни, така и дявола се слива с отрицателните нагласи на човека. Дяволът руши и с това разчиства място на Бога за ново пресътворяване. Друг замисъл на Бога. Значи дявола трябва да разрушава застоя и теснища. А Бог пък пресътворява. Дяволът е зависим от тези хора, които трябва да се развиват чрез отрицателен опит. Понеже не могат по пътя на доброто, по пътя на Христос, те вървят по пътя на дявола. Трябва да изстрадат този път, по него да се развиват и дявола е зависим от тях. Погрешните изводи за нещата означава да си в плен на дявола. Ето защо много хора имат погрешни мнения. Щом един човек има отрицателно мислене, дяволът вече започва да работи съвместно с него. И този човек става зависим, защото дяволът навлиза и прониква в животът му. Раждат се взаимоотношения. Но този път на страдания този отрицателен опит, които са допуснати от Бога, след време ще излекува човека от собственото му зло. Не от злото в дявола, от собственото му зло. Значи, тези страдания имат за цел да ликуват. Затова е много опасно да ликуваш човек, който не трябва да бъде излекуван. Учителя е дал такива примери. Но това е друга тема. Така. Когато хората се откажат от истината, Бог допуска те да бъдат заблудени от дявола. Дяволът в абсолютен смисъл пак казвам – не съществува. Например, при ангелите не съществува, при архангелите, при боговете, при посветените, при чистите съзнания, при учителите не съществува. Но в света и във Вселената, припадналите, Той е свързан с тях, защото Вселената е основана на заблуждение. Не само света, Вселената е основана на заблуждение, обаче зад Вселената е скрито дълбочината, скрита е дълбочината на абсолютното единство но това, което образува дяволът в човека, са неговите скрити и явни неразумни желания. Ето кое, ето кое образува дявола. Значи, собственият дявол. Скрити, лични скрити, неразумни и явни желания. Без тези желания, дявола нямаше да го има. Сам Бог се е отеглил от дявола, отсъства за да може той да съществува. Бог му е направил място, понеже всичко е Бог. Бог се е скрил навътре и освободил място да може да има дявол, макар и условно да съществува. Тоест, Бог му е направил място. Дяволът е скрита неземна сила, неуловимо същество. Той не може да се проучва, но ако сам Бог е пожелал, тогава сам Бог започва да ни го разкрива и да ни разкрива Неговите методи. Тъй като Той е Негово творение, Той е част от Него самия и Бог може да ни го разкрие правилно. Освен това, дяволът може да проникне във всяко живо тяло, защото зад Него работи част от голямата Божия сила която чрез него, забележете, Бог чрез дявола, чрез тази сила, чрез него проверява нещата и хората, дълбочината на хората, заради своя план и замисъл. Значи Бог използва дявола да проверява дълбоко тайната на човек, дали има той съкровенна любов, дали има въображаема любов, дали има умствена иллюзорна любов, дали е търсач, дали е искрен или си въобразява, че е искрен. След време ще ви кажа нещо за науката, за искренността в други лекции. Така. Значи, Бог чрез дявола може да проникне във всяко същество, не става просто само за човек, във всяко същество, за да го проучва за своите бъдещи планове. Да проучва истината и степените на истина в него. Така действа тайният Бог. Дяволът е много хитър. Той умее да превръща изобилието в мизерия. Вие знаете, и преди време един богат милиардер, който имаше какво ли не, скачал от самолета, уши има изобилие, но вътре е празен. Дяволът умее да превръща тези неща, да ограбва и да превръща изобилието в мизерия. Какво прави дявола с обидите? Когато пуща обиди, това са опити за пленяване. Той иска да те плени. Ако не простиш обидата, пленен си. Много е просто. Ако, ако простиш, дяволът не може да се задържи в сърцето ти. Някой казва, не мога да простя. Дяволът започва да навлиза в твоето сърце. Постепенно обсебване. Прощавам ти за винаги. Дяволът изчезва. Въпрос на любов, въпрос на подход и на отношение. Дяволът прави много тънки съчетания между истина и лъжа. Забележете. Значи, за да е по убедителен и по-хитър, той ги смесва. При него цялата истина поначало е няма. Но той използва често истината и лъжата. Той много ловко използва истината в своите лъжи. Това, което наказва човекът, не е дяволът, а в края на краищата неговата собствена, неговите собствени неразумни желания. И поради това той не може да различава кой му говори, как му говори и ако дяволът каже и за, за да се стабилизира в човека някаква истина, още повече дреми, човек може да се заблуди. Но търсача, който върви по пътя на любовта, той различава не само Кое е дявол, кое е демон кое е, кое е съзнание Кое е подсъзнание Кое е ангел Кое е архангел Какъв умрял е Защото Той се е посветил на Бога и на истината и Истината му разкрива Така Проблемът на човекът не е дяволът а неговата собствена неразумност Запомнете Много е просто Не е дяволът Както някои се мислят А неговата собствена неразумност Местната храна е храна за дявола в човека, за неговите бъдещи планове, пък и настоящи. Ако ние проучим и разберем как действа дяволът, за това ви говоря, той ще изчезне, защото по-дълбоко ще разберем Бога. Защото ние ще си изработим правилен подход към Бога. За това ви говоря за дявола, защото да си изработим още по-правилен подход към Бога. След време ще имаме пак лекции за злото и за дявола, тъй като го проучвам от около 90 книги, но не само от книги. Това, което ви изнасям за дао, не е само от книгите. Има някакви книги, примерно, да кажем, 50 книги, 60 книги, суфи, но аз ви изнасям нещо от моя суфизъм, от моето дао, от моят дзен. Така, значи, книги са си книги, те помагат, те разкриват, понякога не разкриват, понякога загатват, понякога разкриват само до някъде. Но когато ние се стараем и много обичаме Бога истината, те започват да ни разкриват цялата истина. Цялата истина никога не заблуждава човека за разлика от опасните полуистини. Така, ако ние си изработим божествен подход към нещата, дяволът ще изчезне. Мохамед казва, Бог в мен ме научи да се справя с дяволът. Докато дяволът напълно ми се почини и после Мохамед казва, Бог ми помогна да покоря дяволът и моят дявол прие Исляма. Исляма, т.е. пълна покорност. Няма вече дявол. Но Мохамед е дълбока история между другото, някой път ще ви говоря повече за него, това е природеният Мойсей. Един и същ. Живял и в, като Мойсей и като Мохамед в пустинята, разбрал тайните на пустинята, на изкушенията и израства в тайно ниво. Много дълбоко същество, с много голям опит и от миналото, и сега. Разбира се, не се впускам много да ви говоря, защото има хора, които се смотят, ще се чурят дали е един и същ, той е един и същ, но това е друг въпрос. На едно място е казано от учителя. Така, значи, приела Исляма покорството. Значи, всеки трябва да покори собствения си дявол, не в другите. В себе си. Мохамед казва още нещо много важно. Когато човекът не е посветил животът си на Бога и когато не иска неговото ръководство, тогава Бог прави така, че такъв човек да живее с човек, в който живее дявола. Изпращам значи, от такива кватиранти, такива хора, такива близки, за да може да го обучава и накрая да обикне съвсем, да разбере Бога, да разбере своя път и да може да се учи и да се получава. Лъжата е метод на падналия човек. Тя разрушава кое е най-опасното в нея. Тя разрушава твоята тънка енергия. Финната енергия, с която след време проникваш в Бога. Тя разрушава твоята тънка енергийна защита. Затова учителя нарича лъжата двоен грех. Всеки други грех казва учителя. Малко или много може да се прости. Лъжата не. Каквото и да кажеш, както и да се молиш, ще носиш последствията на лъжата. Значи пробива и разрушава твоята енергийна защита, защото дявола влиза през лъжата.